Kapitola 84. Na kraji mapy Kousek po kousku jsme se prokousávali stařinou. Každý den začínal nadějí, že najdeme stopy po pěšině. Každý večer končil zklamáním. Tohle jablko už dávno ztratilo lesk a naše skupina začala podlehat podráždění a hašteření. Jistá bázeň, kterou Dedan vůči mě cítil, poklesla a on na mě nepřetržitě dorážel. Chtěl z Majerových paně skoupit láhev brandy. Odmítli jsem. Myslel si, že nepotřebujeme držet noční hlídky, že postačí nějaké nástrahy kolem tábořiště. Opět jsem nesouhlasil. Každá drobná potička, kterou jsem vybojoval, ho ještě víc roztrpčila. Jeho tlumené deptání se během našeho hledání ustavičně zhoršovalo. Nikdy se nadvážil no postavit se mi přímo, jen trousil uštipačné poznámky a trucoval. Na druhé straně s tempem jsme pozvolna směřovali k si podobnému přátelství. Jeho aturština se zlepšovala a moje ademština dosáhla stupně, když jsem mohl být považován za špatně se vyjadřujícího, nejen zmateného. Dále jsem napodoboval ho tanec a on mě i nadále ignoroval. Teď, když už jsem ho nějakou dobu pozoroval, rozpoznal jsem v tom cvičení jakousi bojovou příchuť. Po paže se podobal úderu, po malé zvedání nohy připomínalo kop. Paže a nohy se mi už netřásly námahou, ale pořád mě zlobilo, jak jsem nemotorný. Strašně nesnáším, když něco dělám špatně. Například zhruba uprostřed byla část, která na pohled působila lehce jako dýchání. Tempy se otočil, zakroužil pažemi a provedl drobný úkrok. Ale kdykoliv jsem to zkusil já, nevyhnutelně jsem se zapotácel. Vyzkoušel jsem půl z různých způsobů, jak pokládat nohy, ale nic se tím nezměnilo. Ale den poté, co jsem vyprávěl svou historku o uvolněném šroubku, jaký začal říkat Didan, mě ten by přestal přehlížet. Když jsem tentokrát zakolísal, zastavil se a pohlédl na mě. Jeho prsty zakmitaly, nesouhlas, podráždění. Zpátky, řekl a zaujal postavení předcházející mému záborá porání. Mám hloupé nohy. Zamomlali jsem ademsky a nakrčil jsem prsty levé ruky. Zahambení. Ne. Ten by mě chytil v bocích a zkroutil mi je. Pak mi zatlačil ramena dozadu a pleskl mě pod koleno, abych ho ohnul. Ano. Z tam už jsem zkusil ten pohyb a hned jsem pocitil rozdíl. I tak jsem ztratil rovnováhu, ale už jen nepatrně. Ne, řekl mi. Dívej se. Poklepal si na rameno. Tohle. Stále přímo přede mnou, sotva stopu daleko a zopakoval pohyb. Otočilo se, zakroužil rukama, opřel se mi ramenem o hruď. Takhle nějak by člověk postupoval, kdyby se snažil vyrazit dveře ramenem. Tempy se nepohyboval nijak rychle, ale jeho rameno mě pevně odstrčilo stranou. Nebylo to hrubé ani prudké, ale té síle se nedalo ubránit, asi jako když se o vás na předspané ulici otře kůň. Znovu jsem to zkusil a soustředil jsem se na rameno. Tentokrát jsem nezavrál. Jednakož jsme byli v táboře sami, potlačil jsem úsměv a naznačil gestem. Štěstí. Děkuju. Slabý výraz. Ten by neřekl nic. Pář měl prázdnou, ruce tiché. Jen se vrátil na místo a začal svůj tanec od začátku s odvráceným pohledem. Snažil jsem se zůstat klidný, jako by se nic nestalo, ale vzal jsem to jako velkou poctu. Kdybych býval uměl lépe a pochopil bych, že to bylo mnohem víc. La la, la, la. S jsme přešli přes pahorek a narazili na Martina, jak na nás čeká. Na oběd bylo ještě brzy, takže se ve mně zvedla naděje, že snad konečně po těch dlouhých dnech hledání objevil stopu banditů. Chtěl jsem vám něco ukázat. Martin pokynul k vysoké rostlině podobné kapradí, která se rozrůstala nějakých 12 stop od nás. Tak, trochu vzácnost. Už léta jsem žádnou neviděl. Co je to? Říká se jí ani načepil. Pravil hrdě a rozplynu si obhlížel. Musíte na ní dávat pozor. Mnoho lidí ji nezná, takže by nám mohla poskytnout vodítko, jestli jsou tady kolem další. Martin se dechtivě podíval po pořadě na nás oba. No, vybídl nás. Co je na ní tak zvláštního? Zeptal jsem se poslušně. Martin se usmál. Ani na Čepel je zajímavá tím, že nesnáší lidi, odpověděl. Když se dotkne něčí kůže, za pár hodin zčervená jako listí na podzim. Ještě víc, asi tak jako tvoje žoldnéské oblečení, kývl na byho. A potom celá rostlina uschne a uhyne. Vážně, teď už jsem nemusel předstírat zájem. Martin přisvědčil. Kapka potu ji zabije. Většinou zajde z pouhého doteku šatů i zbroje, nebo klacků, který jste drželi, nebo meče. Ukázal Dempy k boku. Někdo dokonce tvrdí, že ji zabije, když na ní jen dýchnete. Ale nejsem si jist, jestli to je pravda. Otočil se a vedl nás od Aniny Čepele. Tohle je prastarý les. Tuhle rostlinu nenajdete nikde, kde se usadili lidé. Tady jsme na kraji mapy. To sotva, namítl jsem. Víme přesně, kde jsme. Martin odfrekl: Mapy nemají jen vnější ochraje, ale také vnitřní. Tíry. Lidé rádi předstírají, že vědí o světě všechno. Obzvlášť bohatí lidé. Na to se skvěle hodí mapy. Na téhle straně leží pole barona Lakomce, na druhé straně území hraběte Hrabivého. Odplevil si. Na mapě nemůžou být prázdná místa, takže je kreslič vyšrafuje a napíše tam stařina. Zakroutil hlavou. Klidně bys do té mapy mohl vypálit díru. Tenhle les je rozlehlý jako vintas. Nikomu nepatří. Zvolíš špatný směr a můžeš ujít stomil a nenarazíš na cestu, natož na dům nebo zorané pole. Najdou se tu místa, kam lidská noha nevstoupila a kde se neozval lidský hlas. Rozhlédl jsem se. Vypadá to pořád jako ten samý les. Blok se podobá psu, pravil Martin prostě. Ale není to pes. Pes je... Odmlčel se. Jaký ten výraz pro zvířata, která žijí co dobu s lidmi? Krávy, ovce a tak. Ochočená? Tak, kývl. Farma je ochočená, zahrada taky. Nebo park, i většina lesů. Lidi chodí na houby, nadříví nebo si tam vodí svého miláčka, aby se mohli pomazlit se hlavou a dotkl se drsné kůry blízkého stromu. Ten dotek byl zvláštně něžný, téměř láskyplný. Ale sem ne. Tohle místo je staré a divoké. Nestará se o nás ani zamák. Vy by tu na nás vyskočili ti hoši, které honíme, ani by nás nemuseli pohřbívat. Mohli bychom ležet na zemi sto let a nikdo by o naše kosti ani nezakopl. Rozhlédl jsem se po zvolněném terénu kolem. Omšlé balvany, nekonečné řady stromů. Pokoušel jsem se namyslet na to, jak mě se majer poslal jako figurku po hrací desce. Poslal mě do díry na mapě. Na místo, kde nikdo nenajde mé kosti.